27 Ha telefonra ébredt. ha készülék felül egyre hangosabban hallatszott a madárcsicsergés, amit balla ébresztő hangnak állítod be. Lenyomta a gombot, aztán az órájára pillantott. Nyolc volt, ahogy tervezte. Felült, mesztelen talpát a szőnyegre tette, és megdörzsölte az állát. Nyaka, válla, Kisé elgémberedett, de egyébként jól érezte magát. Bement a fürdőszobába, hosszanivott a csapról, aztán beállt a forró zuhany alá, hogy a vízsugár átmaszírozza a testét. Amikor pár perc múlva végzett, gyorsan megborotválkozott a szálloda egyik eldobható pengéjével. Kíváncsian vizsgálta magát a tükörben. Sok év eltelt már azóta, hogy ölt. És akkor katona volt. Számolgatni kezdett. Volt az a magyar, aki rosszul esett a verekedés során, aztán belehalt. Aztán voltak ketten szudánban. Az csúnya munka volt, még így évek távolából is elhúzta a száját. Azok a mocskos emberrablók egy turista csoportra csaptak le, sokakat meggyilkoltak, a többiért pénzt akartak. Mire a légió egy osztaga megtámadta őket, már alig voltak életben a túlszok közül. Akkor a légiósok között is elszabadult a pokol. Emlékezett, a tisztjük nem szólt közbe, neki is úgy leereszkedett a vörösköd, ahogy neki, amikor látta, mit tettek a túlszokkal. Azon a reggelen ballakét emberrablót is fejbe lőtt. Ez volt az első olyan eset, amikor meg is akart ölni valakit, nem csak baleset történt. Az első szimpla ügy volt, a fekete fickó egy kalasnyikovval ugrott ki a sarok mögül. Ludovik nem habozhatott, két rövid sorozatot eresztett belé, aztán közelebb ment hozzá. Még hörgött. Elrúgta a fegyverét, de a fickó csak vonaglott, nem akart még meghalni. A tiszt ránézett ballára, és felvonta a szemöldökét. És balla homlokon lőtte a sebesültet. A másik, akivel azon a napon végzett, egy nő volt. Addig nem volt vele semmi gond, amíg csak ült a többi fogjul ejtett terrorista között, ám a túlszok hamarosan elmesélték, hogy ő volt az egyik legkegyetlenebb az egész csapatból. A francia tiszt a szája szélét rágta, már az is furcsa volt neki, hogy a muzulmán vallású csoportban a nőnek egyáltalán fegyvert adtak. Aztán az elbeszélésekből lassan megértették, miért. Az asszony elvakultan kegyetlen volt, talán még a társai sem mertek vele újat húzni. Balla parancsot kapott, hogy hozza elő a nőt. Az kézzel-lábbal tiltakozott, sikított, amikor kiemelték a legyőzötten gubbasztó csoportból. Egy perccel később Ludovik utasításba kapta, hogy végezzen vele. Megtette. A következő és egyben legutóbbi eset Dél-Amerikában történt. Kábítószergyárra csaptak le, és akkor ismét egy emberrel végzett. De az tűzharcban volt, nem okozott neki lelkifurdalást. Azóta is évek teltek már el. Az éjszaka történtek miatt vizsgálta az ábrázatát a tükörben. Kíváncsi volt, hogyan érinti a dolog ott mélyen belül. De hiába várt valami jelet, igazából semmit sem érzett. Megtette, amit nem tudott elkerülni, ennyi. Megmosta a fogát, megtörölközött, aztán felöltözött. Az agya közben azon járt, hogy igazából sosem végzett még pénzért senkivel. Ezúttal erre készült. Ha Fanni megadja a jelet, akkor elindul becserkészi kardos Gittát, és megoldja a svájciak problémáját. Fanni mindig is megvolt róla győződve, hogy ő valójában ilyen munkákból tartja el magát, de ez nem volt igaz. Mióta leszerelt a légióból, nem ölt meg senkit. Nem is igazán hitt a bérgyilkosokban, ezért most furcsán érezte magát, hogy elfogadott egy ilyen felkérést. Nem pusztán a pénzért tette, ezt az első pillanattól toltotta. Sokkal fontosabb volt, hogy a nőnek akart imponálni. Ugyan, hogy lehet elkápráztatni egy olyan nőt, mint Fanni. Pénze van, független, olyat kell tehát tenni, amit ő nem tud megoldani. Balla most pontosan erre készült. Nem szívesen ismerte be, de ötven éves korára olyan szerelmes volt abba a kemény asszonyba, akár egy kamasz. A nő viszont úgy használta őt, mint valami szexuális tárgyat. Ludovik egy ideig elfogadta ezt, aztán fellázott, de a nő simán kidobta. Hetek teltek el, mire ráébredt, hogy kellenek neki azok a kósz a és a kimerítő szeretkezések. Nem érezte egésznek magát az asszony nélkül. Felhívta, a bocsánatáért esedezett. Nagy nehezen Fanni mondon kötélnek áld, azóta a férfi mindent megtett neki, amit csak a nő akart. Kétségtelen, gyilkosságra még sosem kért, morfondírozott magában balla, és megdörzsölte a homlakát. Nem lesz ez egyszerű menet. A munkát megcsinálja majd lelki furdalás nélkül, de aztán mit fog lépni Fanni utána? Valószínűleg kidobja, és megszakít vele minden kapcsolatot. Ez logikus, gondolta a férfi. Ha engem valahogy mégis elkap majd a rendőrség, Fanny nem akarja, hogy kapcsolatba hozható legyek vele. Pontosan tudta, hogy fél kilenckor történt, mert ránézett az órájára. Fél kilenckor ébredt rá, hogy Fannival így is, úgy is vége. Ha megcsinálja a munkát azért, ha nem, akkor meg azért. Az a gyémánt kemény nő még utoljára kicsavarja, aztán végleg eldobja. Még az is tehet, hogy végül ő rá is küld majd egy hóhért, csak hogy tényleg elvarja a szálakat. Lassan emészgette a tényt, hogy kihasználják. Kilenckor megcsörrent a telefon. Igen? Vette fel Ludovik. Szia! Fanni vagyok! A férfit elfutotta a méreg. Nem megbeszéltük, hogy csak e-mailben tartjuk a kapcsolatot? Dehogy nem, de most nincs időm ezzel szórakozni. Baj van? Dehogy, csak mindjárt kezdődik egy előadásom Genfben. Itt állok a terem szélén, éppen a projektort rakják össze. Akkor mit akarsz? Csak érdeklődöm, sikerült-e már? Balla megütközve bámult ki az ablakon, miközben a telefont a fülére szorította. Hogy sikerült -e? Hiszen még engedélyt sem adtál. Tehogy nem. Éjjel írtam. Mikor? Tizenegy körül. Még el sem olvastad? Dolgom volt. Remek, mondta epésen a nő. Mikor akarod megoldani? Egy részét már megoldottam. A barátnőd most következik. Várjunk csak! Milyen rész meg akkor? Balla törte a fejét, hogyan is fogalmazhatna virágnyelven a telefonban. Emlékszel arra, akivel a barátnődnek viszonya volt? Hát vele már nem lesz gond. Ó, ez nem volt feladat. Így alakult. Megkerülhetetlen volt, viszont akadt egy kis gond. Mi? Ez a barát egy négy fős csoportot képviselt. Még négyen ismerik az egész sztorit. Fanny nehezen szedte a levegőt. Fél perc is eltelt, mire meg tudott szólalni. Ők is ismerik a barátnőmet? Igen. Mi legyen velük? Te mit javasolsz? Én? Neveted fel, Ludovic. Én mit javasolok? Azt javaslom, hogy találd ki, mi legyen. Lépjek velük kapcsolatba? Kapcsolatba? Érted, nem? Te, erre most kell választ adnom? Nézd, szeretném lehetőleg még ma befejezni a dolgot, és lelépni végre ebből a tetves országból. Nem akarok megint visszajönni, ha valami utóbb jutna eszedbe. Ennyi. Dönts! Fanni mondon elélépett egy férfi, és az órájára mutatott. A nő idegesen bólintott, aztán elfordult. Ha még négyen tudják, hogy Gitta benne volt a dologban, azok is bármikor megzsarolhatják őket. Vagy csak simán tönkreteszik az iskola hírnevét. Jézusom, mit teszek? Villant az agyán, mielőtt kimondta. Lépj velük kapcsolatba! Mind a négy jel? Igen, mind a négy jel. Aztán gyere vissza! Száz lesz. Micsoda? Tízet kértem a barátnőddel kapcsolatban, de ezek nagy halak. Száz. Nincs annyim. Szerez, Vagy megyek vissza még ma, ezt pedig megoldatod majd valaki mással? Fanni megütközött. Balla még sosem mondott ellent neki. Ő pedig nem ismert mást, akit akár csak megmert volna kérdezni egy ilyen munkáról. Százezer euró. Rengeteg pénz. De nélküle kérnie kell. Vagy megkeresi baragyőt, vagy komaratot. Vagy inkább mindkettőt. Keveredjenek csak bele ők is. Együtt majd összeszedik azt a pénzt. Rendben, száz, megoldom, de nem holnapra, kell egy hét. Rendben. Akkor elkezded? El. Balla letette, és életében először úgy érezze, a nő fölébe kerekedett. Lehet, hogy az asszony mindig csak erre várt? Ő meg e helyet dédelgette, és mindent megtett neki. Talán nem a helyes utat választotta. Megrázza a fejét. Ezen majd gondolkodik, ha végzett a munkával. Elsőként kardos Gitta következik. A kék opel lassan bekanyarodott a tököli úti cukrázza elé, és leparkolt a túlsó oldalon, ahogy csak két fa közé tudott betolatni. Vértes a fejét csóválta. Nem tetszik ez nekem? Gitta felsóhajtott. Neked mostanában semmi sem tetszik? Komolyan mondom, sokkal többet aggodalmaskodsz, mint egy nő. Ennek nem lesz jó vége, Gitta? Le kéne lépnünk. Már megbeszéltük. Ezelszer átrágtuk, miért nem tudunk innen csak úgy elmenni. Kérlek, ne kezd újra. Ezzel a pasassal sem kéne találkoznunk. A kollégáim küldték. Ezt ő mondta? Miért hiszel egy idegennek? Fanni is megerősítette. Ezért hívtam fel lozamban, és ő is elmondta, hogy küldött valakit, aki vigyáz rám. Megígértem, hogy találkozom vele. A férfi a szája szélét rágta. Arra gondolt, miközben a patkán várakozva a bosnyák térforgatagát figyelte, hogy néhány napja még nyugodt életet élt. Most meg mind gondolkozol. Az jutott eszembe, hogy néhány napja még teljesen átlagosan éltem. Aztán a bolond főnököm kirepített svájcba. Megismertelek, autóztam 1200 kilométert, itthon megpróbáltak előtni, aztán ránk lőttek, autós üldözésben vettem részt, hullát találtam egy budai vikillóban, és most bujkálok a rendőrség elől. Kardos Gittát elfutotta a méreg, és a férfi felé fordult, hogy ki ossa, de az hirtelen felemelte a mutatóujját. – Azt hiszem, ő lesz az, mutatott a szemközti járdán közeledő férfira. – A leírás stimmel. Ezt a ruházatot mondta a telefonban, amikor fél órája felhívott. – Nem láttam, hogyan érkezett. Egyszer csak itt volt a járdán. Láttál kocsit? – Nem. – A férfi bement a cukrászába. Nem látszik édes szájú fazonnak, szóval, ha bement, biztosan ő lesz a mi emberünk. Katonának tűnik. Fanni mindig ilyenekkel vette körül magát. Bolondul ezekért a rambókért. Aha, akkor? Bemegyünk? Csak én megyek be, jelentette ki ellentmondást nem tűrően Gitta. De hogy engedlek be egyedül? Nem, mintha kértem volna az engedélyedet. Most mondtad, túl izgalmas lett az életed, mióta velem vagy. Viszont senki sem tudja, hogy velem vagy. A zsaruk sem. Ha most szétnyugodtan elmész, ez az egész amiket titka marad. Vértes napos pillantást vetett az asszonyra. De én nem akarok elmenni. Már van, aki vigyáz rám. Intett a cukrázza felé a parfümőr. Elmehetsz? A fenét. Csattant fel a férfi. Veled maradok? Miért? Egyrészt, mert megkedveltelek. Másrészt? Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből? Aha, hát az eleje romantikusan indult, aztán kiábrándítóan gyakorlatilas lett a vége. Bocs, szeres ilyennek. Mosolyodott el Csaba. Na, menjünk! Nem! Komolyan mondtam, hogy egyedül megyek be! Nem értelek. Mire volna az jó? Gitta felsóhajtott. Sok oka van. Egyrészt bent nem érhet baj. Nézd csak be a kirakaton. Legalább nyolc tíz vendég van a helyiségben. Senki sem fog bántani nyilvános helyen. A viget is elég nyilvános volt, mutatott rá a tényre vértes. Ez a pasas akkor sem fog megtámadni ennyi ember előtt? Egyéb ok? Szeretném, ha járómotorral várnál rám, ha menekülni kellene. Menekülni? Most akkor félsz tőle, vagy nem? Még nem tudom, ezt szeretném eldönteni, de ahhoz beszélnem kell vele. Különben is. Mit csinálnál azzal a játék fegyverrel? Vértes durcás pillantást vetett a kézifék mellé tűzött riasszó pisztolyra. Nagyon sziki? Eléggé. A nő csókot nyomott a szájára, aztán kilökte az ajtót. Járjon az a motorbond? Igenis, szalutálta a férfi, aztán idegesen megmarkolta a kormányt. A parfümőr nézett, mielőtt átszaladt az úttesten, és belépett a cukrászába. A pútnál egy kávét rendelt, majd odament a helyiség végében, a falnál üldögélő alakhoz. – Ludovik, Balla? – A férfi felpattant, és elfogadta a felé nyújtott kezet. – Szolgálatára? – Kardos Gitta vagyok! Örülök, hogy megismerhetem. Leül? Persze. A parfümőr elhelyezkedett. Már is tudta, hogy hiba volt idejönni, de olyannyira váratlanul érte a dolog, hogy még nem volt ideje a megoldáson törni a fejét. Amíg kitalál valamit, addig húznia kell az időt. Szóval fanni küldte? Igen. És azt is mondta, mit kell tennie? Csak annyit, hogy vigyázzak magára. A nő kinézett az ablakon, látta, hogy vértes a kocsiban ül. Csak harminc méterre volt tőle, de ezzel az erővel akár a holdon is lehetett volna. a vele szemben ülő ballára. Nos, Fanni mindig kicsit túlihegi a dolgokat? Valamit ki kell találnia, hogy kijusson. Érezte a tusfürdő és az arcsz illatát. A férfi nem túl régen tisztálkodott. A fokkrény bukéja is ott lebegett körülötte. A zsekijéből azonban intenzíven áradt valami. Tudja, nem az első eset, hogy beleszól egy dologba, ami... Valami illat, aminek semmi keresni valója egy szokrázzában. Olaj. Finomított, speciális olaj. Még nem érzett ilyet, de pontosan tudta, mi lehet az, mert egy másik jellegzetes szaggal keveredett. Azon a svájci munkán is úgy estünk túl, hogy ő folyton? olaj. Igen, mert a másik szag egyértelműen a lőporé. Mit keresít valaki, aki nem is olyan régen lövöldözött? – Aú! – szakította félbe saját fecsegését a parfümőr. – Mi az? – nézzet rácsodálkozva csodálkozva Balla. – Valami megcsípte a lábamat? Gitta bocsánat kérő mosolyjal lehajolt, hogy megvakarja a lábát az asszal alatt, de igazából teljesen másra volt kíváncsi. Így sokkal jobban érezte. A férfi testének szagát jó rész elnyomták a frissen használt illatszerek, de itt lent nem. A láb, a cipő, azzokni mind-mind sokkal intenzívebb szagot áraszt, mint a test ápoltabb részei. Ha kibokszolja is az ember a cipőjét, ritkán veszi a fáradtságot a talp lemosásához. A férfiak jelentős hányoda nem vált minden nap zoknit. A láb pedig izzad jobban, mint a test más részei. Már biztos volt a dolgában. A cipőből áthatóan áradt a vér szaga. Balla testének illata pedig itt olyan erős volt, hogy nem maradt kétsége. Ezt az embert érezte meg a Mária remetei házban. Ő ült azon a széken, ahonnan végignézte a gyilkos Tamási haláltosáját. A parfümőr elsápott. A lába mellett hátra nézve észrevette a közeledő pincérnőt. Magában elszámolt háromig, aztán hirtelen felült. Kifejelte a nőkezéből a tálcát, a kávé, melyet az imént a pultnál rendelt, az asztalra borult. Valla reflexszerűen hátra rúgta magát, széke a kirakatnak vágódott, amelyen hatalmas csendüléssel repedések futottak végig. Ludovik meglepetten nézett a hatalmas üvegtáblára, amely recsegni kezdett. Nyilvánvaló volt, hogy másodperceken belül összeroppan a saját súlya alatt. Mindenki őket bámulta, a cukrázza elnémult. Gitta felpattant. Annyira sajnálom! Megragadta a pincérnő könyökét. Hol a mosdó? Rám a kávé? Arra! Kardos a hátat fordított ballának. A férfi az ablakhoz szorult, a forró kávé a nadrág szára felé folyt az asztalon, és lecsepegett a szélén. A kétségbe esetten sopánkodó pincérnő elállta az útját. A parfümőr a toalet felé indult, de ahogy elhaladta ki járat mellett, hirtelen feltépte az ajtót, és kirohant az utcára. Balla csak akkor vette észre, amikor már a villamos sínekend vágtázott keresztül. – Ó, a kurva éledbe! – hörögte a férfi, és végre félrelötte a pincérnőt. Átbotladozott a székeken, az ajtóhoz rohant, de már csak egy kék autót látott elsuhanni, amely index nélkül fordult be a nagy Lajos király útjára. Balla mérgesen a tenyerébe csapott. Ezt nem hiszem el, dühöngött. Ki fog rajtam egy ilyen haszontalan kis kurva? Uram, kérem, az ablakkal mi lesz? A férfi vész fordult hátra. Vértes ez alatt csak nyomta a gázpedált. Most hová? Mindegy, csak tűnjünk el innen. Akkor lekanyarodom. Mondom, hogy mindegy, csak csináld. Gitta folyamatosan a hátsó ablakon bámult kifelé, de nem látta, hogy valaki utánuk vetette volna magát. A biztosítási nyomozó jobbra fordult, majd hamarosan balra Aróna utcára. Csak itt nézett rá az asszonyra. Mi történt? Megismertem. Kit? Ballát? Igen. Ő volt az. Hol találkoztál vele? Mária remetén, abban a házban. Ő járt előttünk. Ő ölte meg Tamásit. Nem már! Nézzet rá két kedve vértes. Miből gondolod, hogy... Tudom! Sikortotta az asszony. Tudom! Éreztem rajta a vér és a lőpor bűzét. És megismertem a szagát is. Őlt azon a széken ott a házban. Vértes szóra nyitotta a száját, de mégsem szólt. Olyanról nem tudott vitába szállni, amiről fogalma sem volt. Már kijutottak a kerepesi útra, és a központ felé tartottak, de még mindig nem üldözték őket. Ha férfi megvakarta a fejét. – Ha igazad van… – Nincs ha. Igazam van. Jó, tehát, mivel igazad van, fel kell tennem egy kérdést. Hallgatlak! Mennyire bízol meg ebben a fanniban? Gitta szeme kitágult. Arra gondolsz? Ki igazolta neked a telefonban, hogy Balla jó ember? A parfümőr elharapta a választ. Csak nézett ki a szélvédőn, de nem látta az elsuhanó keleti pályaudvart. Gondolatai nagyon messze jártak. Vajon mit meg nem tenne, hogy megvédje az iskolátok jó hírét? Tette hozzá félhangon Csaba.